Tredje bok, Salme 73, en sang med musikkledsagelse av Asaf. Gud er virkelig god mot Israel, mot de rene av hjertet. Men jeg, mine føtter hade nesten veket av, mine skritt var nesten blitt brakt til å gli. For jeg ble misunnelig på skrythalsene, da jeg stadig så de ondes fred for de har ingen dødskvaler, og deres vomm er fet. De har heller ikke dødelige menneskers vanskeligheter, og de blir ikke plaget som andre mänsker. Derfor har hovmod vært som ett halskjede for dem. Vold innhyller dem som en kledning. Deres øye er blitt utstående av fedme, de har overgått hjertets fantasier. De spotter och taler om det som er ondt. Om bedrageri taler de på en høystemt måte. I himlenne har de satt sin munn, og deres tunge, den vandrer omkring på jorden. Derfor fører han folket tilbake hit, og vannene fra det som er fullt tømmes ut for dem. Och de har sagt, hvordan har Gud fått vite det? Og finnes det kunnskap hos den høyeste? Se, dette er de onde, som er sorgløse til uavgrenset tid. De har økt sine midler til underhold. Sannelig. Det er forjeves at jeg har renset mitt hjerte, og at jeg i uskyld vasker mine hender. Og jeg blir plaget dagen lang, og min tilrettevisning kommer hver morgen. Hvis jeg hade sagt, jeg vil fortelle noe slikt. Se, mot dine sønners generasjon vil jeg da ha handlet for edersk. Og jeg fortsatt å tenke etter for å få kunnskap om dette. Det var en plage i mine øyne. Intil jeg tok meg fore å gå in i Guds storslagende helligdom. Jeg ønsket å skjelne deres fremtid. Sannelig, på glatte steder sätter du dem. Du har latt dem falle i ruiner. Åh, hvor de er blitt til forferdelse, som på et øyeblikk. Hvor de har nådd sitt endelikt. Hvor de er blitt gjort endepå ved plutselige rettsler. Liksom en drøm etter at den er våknet, Jehova, slik skal du, når du våkner opp, forrakte deres bilde. For mitt hjerte var forbittret, og i mine nyrer kjente jeg en stikkende smerte, og jeg var uten fornuft, og jeg hade ingen kunskap, Som dyrene ble jeg fra ditt synspunkt. Men jeg er bestandig hos dig. Du har grepet min høyre hånd. Med ditt råd skal du lede mig og deretter skal du føre meg enda til herlighet.» vem har jeg i himlene og for uten deg har jeg ikke min lyst i noe på jorden mitt legeme og mitt hertes viktet gud er mitt hjertes klippe og min andel til uavgrenset tid få se de som holder seg borte fra deg de skal gå til grunne du skal visselig bringe til tausset en vær som i umoral forlater deg men jeg det er godt for meg å nærme meg Gud. Til den suverene Herre Jehova har jeg tatt min tilflukt for å få alle dine gjerninger.